Välkomna till Abit of äh, Idag är det jag som är programledare, Danne. Äh, för Nico är och jag jobbar. Äh, och med mig som vanligt, God Ja visst. God dag. Tackar, tackar. Hur står det till? Jo, men det är synd att klaga. Allting det rullar på, så att säga. Mm. Ska du börja inleda vad du har nördat med? Eh, jo, men det kan jag väl göra. Det har blivit mycket daisy Mm. Kan jag säga den här veckan Då, Mest i och springer runt i skogen och inte, Det har inte hänt så jävla mycket roligt Men eh, har jag sprungit runt och försökt Fått lite grepp om kartan Och lite mer om ja, men Försöka få tag på det som behövs för att överleva Så nu har jag väl egentligen allt jag behöver Mat och dricka och sådana saker mm. Så att, nu är det väl leta efter lite Ammunition och lite vapen Så vi ska väl kunna hitta på någonting roligt Efter det sen tror jag det låter ju bra. Ja. Har du stött på när där när det snackades om då? Nej, konstigt nog inte. För då har jag ändå sprungit alltså, ute i skogen och mm. allt möjligt. Jag har inte stött på några djur alls faktiskt konstigt nog. Ja, kanske inte ens alltså har hunnit lägga till dem riktigt än jag vet inte. Nej, det kan ju vara någonting sånt. Jag har ju faktiskt tänkt på det. Alltså just det här. Jo. För de är ju jävligt duktiga på ljud och själva den designen. Just det här att man hör någonting i ena luren någonstans bakom dig. Mm vänder man sig om, så är ingenting där. Tänkte du har... kunde vara så duktig med att utveckla hela spelet. Ja, verkligen. <laughs> en så sak det kom, i gick taget. Framåt någon gång liksom. Ja, men precis. Ja, nej, då, men det nej, jag har tänkt på det, men jag inte stött på någonting utav det än så länge. Mm. Ja, då så. Då och uh, vi över på mig som uh, jag har bara suttit med med FIFA som vanligt. Ja, <laughs> uh, jag, jag är inne i det stämmet just nu. Ja, ja. Med som sagt, det är nya laguppdateringar och allting. Så det håller man på kolla igenom sånt då. Mm, mm. Kör på min lilla säsong. Ja. Det är typ det jag funnits med. Och så, såklart så har jag ju nördat lite Deadpool. Eh, läst, ah. läst på lite mer om Deadpool. Okej. Okay. Eh, och, och lärt mig vem man faktiskt är eh, mm, ifrån mm. början. Och så kollar lite grann på YouTube Och, och så. Eh. Det är väl inte så mycket mer som jag har gjort. Ja, men Vet... det är väl tillräckligt det med. Ja, men det tycker jag ändå. Ja. Ska vi kasta oss direkt in i, i nyheterna? Absolut. Kör! Förra sommaren bekräftade Telltale Games att en miniserie baserad på The Walking Dead kommer. Det handlar om tre avsnitt där man spelar som Mission- och hennes liv på ett sätt som inte utforskats i serietidningen The Walking Dead. Mm. Nu har vi fått ett datum för första episoden som kommer heta Into Deep och som kommer släppas den 23 februari, alltså nästa vecka. Den andra episoden kommer heta Give No Shelter och kommer i mars och den tredje och sista släpps redan i april. Uh, The Walking Dead Mission kommer till PS4, PS3, Xbox One, Xbox 360, PS och Mac. Samt till både iOS och Android. Hmm. Härligt. Den släpps på allt. Uh, Revival Productions har startat en kampanj på Kickstarter för ett spel som heter Overload. Uh, här heter vi Matt Torslogg och uh, Mike Kulas jävla speciella namn. Matt Torslogg som grundade Parallax Software 1993 för att skapa spelet Descent, en klassisk FPS som släpptes på SNES om jag inte minns helt fel. De har arbetat på Overload sedan 2014 och behöver nu samla in 300 000 dollar för att göra färdigt spelet till PS4, Xbox One och PC. Hmm. Vi fortsätter väl på, på tv-spelsdelen och går in på eh, den brittiska spelutgivaren p har meddelat att det kommer att ge ut det japanska fighting-spelet Guilty Gear XRD Revelator, det är ett långt namn, som typiskt alla eh, japanska tv-spel eh, på senare år. Det är Ark System Works som utvecklar spelet och det ska släppas till PS3 och PS4. Datumet för Guilty Gear XRD Revelator är satt till den 10 juni, det kommer att vara lite Street Fighter-aktigt i designen, vad jag har sett på Gilder och mm. videos. I slutet av förra året släppte EA det nya spelet i Need for Speed-serien till PS4 och Xbox One. Nu har de också bekräftat att spelet kommer till PC. Och det släpps på PC den 17 mars. Har du någonting du vill ta upp? Nej, jag har jag faktiskt inte, inte mycket till nyheter den här veckan alls, faktiskt, skulle jag säga. Mm. Ja, men då fortsätter vi att bara köta igenom allting. Ja, men kör på. Om det ändå, när det ändå är liksom igång, så att säga. Ja, men precis, precis. Eh, ska vi se, där hade vi det. I början av januari kom ett rykte om att Ubisoft inte planerade något nytt spel i Assassin's Creed-serien det här året. Vi räknar bekvämt bort Assassin's Creed Chronicle Trilogy, naturligtvis, och de har nu också bekräftat det. De säger, det här året tar vi ett steg tillbaka för att undersöka Assassin's Creed-serien. En konsekvens av det är att vi inte kommer släppa något nytt spel under 2016 och mest troligt inte heller under 2017 vad jag har hört. Efter lanseringen av Assassin's Creed Unity har vi lärt oss mycket baserat på er feedback för Assassin's Creed Unity var en förlopp. Men Nej. fan, vad häftigt att de faktiskt steppar tillbaka. Ja, och faktiskt lyssnar på, på fansen. Ja, jag menar det. Det är ju skithäftigt, verkligen. Det, det, det behövs mer att företag gör så. Mm, de ja, har verkligen. Spel för släppandets skull. Ja, men precis. Ta, ta, faktiskt tar emot den kritiken mm. de får ändå. Och det tog vi faktiskt upp förra avsnittet. Nej, ja, för exakt. förra avsnittet var det. Att ja. Just det här. Och nu har de ju bekräftat det, så att vi kanske var delaktiga. Vem vet. Ja men precis, vi kan alltid <laughs> hoppas Kan jag hålla någon liten tumme på åt Eller hur, eh, Ubisoft avslutar Sitt uttalande med Under det här året kommer vi istället att arbeta Och utveckla speldesignen För att vara säkra på att kunna leverera Något som lever upp till löftet Om att Assassin's Creed ska kunna erbjuda Något unikt och minnesvärt eh, Förra året släpptes Super Mario Maker till Wii U Mm. Eh, sedan dess har Nintendo släppt olika uppdateringar till spelet och nu, och nu kommer eh, senaste kostymerna som är Bulbasaur, Charmander och Squirtle. What? Mm, som eh, alltså karaktärerna kan ha på sig då. <laughs> typ Mario, eh, Luigi och så vidare. Mm. Självfallet. Yes. Oh. Eh, I början av februari startades en kampanj på Kickstarter, ja, återigen Kickstarter, det är populärt nu, eh, för ett spel som heter Knights and Bikes. Det är personer som arbetar hos Media Molecule och Insomniac Games som är involverade i det här projektet. Eh, kampanjen är ett action-äventyr som tar sin inspiration från spel från SNES-eran som Earthbound och Secret of Mana. Eh, spelet utvecklas just nu till PS, Mac och Linux men kommer även eh, komma till PS4 har nu bekräftats. Målet är att nå 100 000 pund Och med Ja det blir 16 dagar kvar 15-16 dagar kvar Så har de just Passerat 66 000 pund mm. Sluttiden för kickstarten Är 3 mars Vi berättade ju också förra Avsnittet att Comic Con flyttar tillbaka Till Kista Ja oh, just det mm, Och nu kommer de även flytta ifrån Malmö Jaha. De kommer flytta över Comic Con till Köpenhamn istället. Okej. Okay. Det blir Comic Con Copenhagen. I samband med det inleds ett samarbete med GameStop för att interagera GameStop Expo i eventet. Eh, de uttalar sig så här eh, Comic-Con fortsätter att utvecklas Och har fått ett mycket positivt välkomnande I södra Norden med Comic-Con Malmö Vi är nu glada över att ta steget in På den danska marknaden Och kunna erbjuda besökarna Nordens största Populärkulturella event Säger Christian Kullman, projektledare På Comic-Con Köpenhamn eh, Comic-Con Copenhagen kommer Att äga rum den 24 och 25 september I Bella Center i Köpenhamn Häftigt Mm, så det kommer bli alltså, Norden största, då? Ja, ja. men det coolt är... ändå att, att de ändå försöker expandera på något vis. Mm, absolut, absolut. Just att. Äh, lägger de det i, i Köpenhamn så kan man ju till, åka till från Tyskland och, ja, men precis, och även precis. England och, och Belgien och Holland och den där. För det är i närheten. Liksom. Ja, men precis. Det blir även... mer centralt på något vis. Eller ärlig, ja. det, det, för, flera, för fler människor blir det mer centralt alla fall. Exakt. Så att det är jävligt bra tänkt. Mm. mm, verkligen. Uh, in i filmvärlden ska vi. Uh, nu bekräftar Sega att en lång film med Sonic the Hedgehog i huvudrollen är under utveckling. Uh, I en mm. intervju med Wordfolio berättar presidenten för modebolaget Sega Sammy Holdings Incorporation uh, Hajime Satomi om filmplanerna. Sega, uh, Sega Sammy Group The uh, group is uh, currently planning with Sony Pictures to create a live-action and animation hybrid Sonic the Hedgehog movie scheduled for release in 2018. Uh, like with this CG animation production, we would like to expand our business into other entertainment areas beyond what we are currently involved with. Mm. Så att eh, jag är tveksam på den, här. Ja, jag håller nog med där faktiskt. Det, det är väl, ja. Heh. Ja, Sonic. Eh, ja, känns ganska <laughs> dött, kan jag säga. Det känns väl mest som att det är, alltså, varför? Ja, det också. Varför? Det, det är min första tanke åtminstone. Varför, liksom, varför ens försöka damma av den här gamla karaktären som man aldrig har gjort någonting av tidigare. Exakt. De har ju släppt massor med spel med Sonic men av ja. spel har ju tankat något fruktansvärt senaste åren. Ja men precis. Och varför då ge sig på att göra en film utav det? Det är ju svårt att se att får man inte ett spel att funka varför skulle en film här plötsligt funka då? För? Jag vet inte. Visst det är en kultfigur på, på så vis men nej. Nej jag... jag, jag... Håller också en ett litet varningens finger där. Ja, precis. Man kan, man kan väl börja med att göra det, man, det folk faktiskt kommer ihåg honom för bra igen. Alltså ett spel som funkar och är bra. Mm, för det är ju där, det är därifrån han kommer, från spel. Alltså det är mm. ju spelvärlden, det är där han kom ja, till. Liksom. Ja, absolut, absolut. Så att det, det, jag, jag, om jag var dem hade jag siktat på att få ett bra spel först. Mm, ja, faktiskt. faktiskt. Och, och skulle det ha sålt bra så visst satsa på en film. Ja, ja, men absolut. Man måste ju börja där ändå, tycker jag. Man kan inte bara ta med sig karaktären vidare och så, ja men nu ska vi göra film, för att det, det bara är så. Nej, det funkar inte så, tycker jag i alla fall. Ja, nej, jag, jag håller med dig, jag håller med dig. Ja. Eh, vi går in på spel igen, det är mycket roligare. Ja. <laughs> <laughs> Om du förhandsbokar Far Cry Primal får du tydligen spela som mammut. Detta... Eh, nu har Nico skrivit väldigt konstigt här. Detta ingår, alltså det kommer bli tre exklusiva uppdrag som ingår i bokningen. Och DLC-paketet kommer heta: Legend of the Mammoth. Mm. Mm. Enligt Ubisoft ska du i rollen som mammut slåss för din flocks överlevnad. <laughs> jag det, det, det håller mig ganska negativ där också kan jag säga. Det ja, så alltså, var det inte aktuellt. Det låter ju väldigt, väldigt konstigt. Ja. Bara, jag okay. förstår inte varför skulle man Alltså Far Cry Primal är väl ett spel Där du, alltså överlevnadsbiten Är det stora, mm. varför ska du Helt plötsligt spela som mammut då Ja du Jag, först, jag förstår liksom fråga. inte Jag förstår inte där riktigt vad man, var, Varför man skulle vilja lägga in den delen Men det kan ju bli skitcoolt också Så att det, Men Min första instinkt är ju typ så här, What the fuck mm. Skulle jag säga Ja det är samma här Ja. <laughs> vi lämnar det där. Alltså. Ja, jag F tror folk, det också, folk, folk bildar sin egen uppfattning. Ja, så får vi väl återkomma till det inte annat när det väl släpps. Och vi har provat på det om inte annat. och ja, det, det kanske funkar skitbra också, det vet man ju aldrig. Nej, exakt. exakt. Christopher Schlurf, tidigare lead writer på Halo, eller till Halo 4, ska säga, mm -hmm. har lämnat sitt uppdrag på Bioware och Mass Effect Andromeda. För att istället jobba med Destiny och Destinys hmm. framtid. Eh, Schlörf meddelade sitt jobbskifte på Twitter där han inte hade något dåligt att säga om sin före detta arbetsgivare utan han ville helt enkelt tillbaka till ja, men hela eh, Ubisoft 343 eh, mm -hmm. Industries-grejen. Liksom, ja, Destiny är ju mer eller mindre Halo. Så att, oh, ja men precis. precis. Så, att, så är det med det. Eh, Black Ops 3 och Destiny The Taken King rullar på fint och har mött alla sina säljmål. Men nu säger Activision att deras nysatsning på Guitar Hero och senaste Skylanders-spelet har passerat så pass illa att Activision nu måste säga upp folk från företaget. I ett meddelande via gamer, Game Informer säger Activision As announced on our earning call, uh, our game for core uh, audiences did extremely well. But the casual audience has not yet emerged on next-gen consoles. Uh, so we are refocusing to better align with uh, Activision's long-term priorities because, as always, our strategy evolves uh, to keep us ahead uh, of a rapidly changing industry we are working with those impacted by the changes to offer outplacement services and support. Mm. Så att ja, det var väl så precis som jag hade misstänkt med, med nya guitar hero att det skulle tanka. För i ja, men alltså och längre. Ja, precis, Någonstans måste du ta slut för fasiken det det spelet det, man, det har ju varit stort som satan och men, det måste ta slut någon gång. Vi, vi är på att trycka på knappar efter ett tag. Mm. På det viset åtminstone. Precis. Jag håller med dig. <laughs> eh, nu kommer vi in lite grann på Deadpool. Ooh. får vi det här avsnittet. Eh, <laughs> enligt vad heter de? De heter så mycket som Ja, oh, nu, nu måste jag klippa här så måste jag måste kolla upp vad de heter, eh... oh, nu, De är ju jättestora, varför kommer jag inte ihåg dem? De är ju skitstora. Forbes, för fan! Ah. ja eh, Enligt Forbes så, så har The Murk with the Mouth eh, fått en, en rekordbrytande eh, R-rated debut. Mm. De har nu spelade, eller de spelade ihop, eller de spelade ihop, <laughs> eh, filmen spelade in eh, ungefär 132,7 miljoner dollar på tre dagar. Det är en saftig bit Mm, eh, och det är ungefär lika mycket som Matrix Reloaded drog in eh, 2003. Eller det är något mer, ska jag säga. Det här är den första R-rated öppningen att gå över 100 miljoner sträcket någon, ja, någonsin. Ja, klart. Första, första öppningshelgen då. Ja, ja. Det är den största februaridebuten genom alla tider inom filmvärlden. Den åttonde största icke-sommardebuten genom alla tider. Och den sjuttonde största öppningshelgen genom alla tider. Det är så jävla allt, så att det är helt sjukt mm. Shit uh, Ja, det, det, det, det finns inte så mycket mer att säga än så liksom. det, det, det bevisar bara hur, hur mycket makt nördarna har i världen Ja, verkligen <laughs> Verkligen Uh, ja, Vi kommer också lägga in en, en uh, till nästa nyhet Så kommer vi, här kommer vi bara lägga in en länk sen och det kommer handla om Doom så ni som verkligen uh, är sugna på Doom får läsa den här för det var så mycket text att jag inte orkade skriva ner det helt enkelt det skulle ha tagit mig kanske en kvart till uh, uh, så att vi, vi lämnar den till en länk och så får ni klicka in er vidare på den inne på bloggen jag uh, fortsätter med Predator. Uh, mm. Det har ju kommit ut en teaser-poster om en ny Predator-film. Mm. Oh. Uh, Shane Black skrev ju originalet och han, uh, han skrev och regisserade också Kiss Kiss Bang Bang samt Iron Man 3. Mm. Nu arbetar han på en reboot av Predator som en uh, följetong. Mm. Mm. Det ska bli ny, alltså, helt nya filmer Ska bli fler än en? Aha. Den kommande filmen ska heta The Predator. och Under natten till idag postades en liten teaser-poster. Alltså idag är då tisdag och vi kommer att släppa det här på torsdag. Så att I föregår släpptes den här på filmens officiella hemsida. Och i en intervju med filmsajten The Collider så säger John Davis, filmens producent, följande: I read a lot of his script and I think it's genius. It's entertaining and what it, and what it did is create a famous franchise in a different in interesting way looking at it from a different light. He's got a way of looking at this uh, that makes you excited again. The writing is so fresh, the per perspective is so fresh. I'm telling you, you're going to get something you don't expect uh, and you're going to say this is the most entertaining way to reinvent a franchise. Så det gör ju inte att man förväntar sig mindre. Nej nej, men precis, det låter ju jävel att spä på eller vad man ska säga, <laughs> bosta upp det ordentligt. Oj ja. Så att nu kommer nästa hype, och det är Predator-hypen. Ja, precis. <laughs> Komma sig fram med det typ i ett och ett halvt år. Ja. <laughs> Innan den släpps. Eh, vi kastar oss vidare till eh, Star Wars nyheter. Och säger så här Gillade ni Star Wars Knight of, Knights of the Old Republic så har ni anledning att jubla För nu kommer en ny utgåva mm -hmm. Eller, Nu och nu, den, den är i utveckling ska jag säga uh, Knights of the Old Republic släpptes för 13 år sedan Och blev en massiv succé inom Star Wars lägret Projektet går just nu under namnet Apeiron och utvecklas av Poem Studios tillsammans med hängivna fans av spelserien. Det är alltså inte någon officiell ny version det handlar om, men hela originalspelet kommer göras om i grafikmodon Unreal Engine 4. Coolt. Den kommer få sig helt nya uppdrag, nya världar, ett förmodat FPS-läge och annat smått och gott för nya och gamla spelare att förordas bland. Eftersom detta inte är en officiell titel kan studion inte av flertalet anledning inte ha betalt för spektaklet eh, slash spelet, vilket de heller inte kommer göra. Utan de kommer lämna det helt gratis för den som vill spela det när det väl släpps. Oj! Yes. Eh, det kommer finnas möjlighet att donera till, till spelstudion däremot. Men just nu så kommer de inte acceptera en enda krona Eftersom de inte har någon som helst färdig produkt att visa upp men, eh, till, till, Tills de har en färdig produkt får, får vi helt enkelt inte donera till dem hmm. För då tycker de att vi kommer snå pengar Okej okay. Eller ja, ja. Att, de, att de kommer sno pengar ja, ja men precis ja. Så att, det är spännande Jag gillade det spelet som fasen faktiskt Jag spelade jätteofta så att jag ser fram emot det som tusan. Ja, coolt! Eh, Star Citizen, eh, världens största eh, crowdfunding-skapade spel, eh, kommer bli två spel. Eh, spelets singleplayer-komponent eh, vid om 42 och den andra eh, delen som kommer vara en MMO-liknande flerspelardel eh, kommer släppas som två helt olika releaser. Eh, utvecklarna bakom, Cloud Imperium Games, har nämligen valt att dela upp denna på mitten och erbjuda varje del av eh, för sig själv med en tillhörande prislapp. Köper du något av delan, delarna separat kommer du få hosta fram 45 respektive 15 dollar. Det var inte så vanligt. Nej faktiskt inte, det är 60 dollar så det är som ett vanligt spel idag. Mm, det är mm. 500 någonting spänn. Ja, oh, men precis. Så att, helt okej, okay, helt okej. Okay. Har jag sett fram emot att spela det ett tag nu. Det har ju bara varit utveckling i sista där 15 år. Ja. <laughs> jag har sett lite alfa-gameplay från det och det ser sjukligt vackert, vackert ut. Ja, häftigt. Yes. Eh, vidare, från och med imorgon, 17 i andra, alltså onsdag. Mm, kommer mm. Xbox-spelarna äntligen att få prova på den underbara Rocket League-världen som fängslat över 10 miljoner spelare världen över. Eh, som en trevlig gest för den långa väntan kommer bonusinnehåll läggas till i Xbox One-versionen. Alltså Jaha. helt gratis. Det inkluderar Armadillo ifrån Gears of War, antennprynader från Sunset Overdrive och eh, The Warthog ifrån Halo-universumet. Nej, skämtar du med mig eller? Nej, Fan vad ballt. Yes! Så att jag ser väldigt mycket fram emot att köpa det. Och det var bara till konsoldelen? Bara Eller... till Xbox. Jaha, fan av allt. Det mm. Som vi, vi Xbox-nördar har fått vänta så länge på det. Mm, mm, mm. Så att, får vi gratis prylar. Trevligt. Trevligt. Oh, ja. Uh, Twitch-nyheter blir det. Uh, siffrorna för streamingtjänsten Twitch är bokförda, inlämnade och klara. Det visar att företaget som köptes upp av Amazon 2014 fortsätter att växa så det knakar Under 2015 strömade användarna hela 241 miljarder minuter tillsammans Oj oh, jävlar En av de största ökningarna var användandet av mobilen Enligt Twitch sågs 35% av alla videos i mobiler Eller, eller på plattor USA, Kanada, Brasilien, England Frankrike, Tyskland, Polen, Sverige Ryssland och Taiwan ligger i topp På länderna som besökarna Och spelarna kommer ifrån Jaha, häftigt en, Yes, en annan väldigt rolig detalj är att Twitch har via sina användare Samlat ihop cirka 140 Miljoner kronor till välgörande Ändamål Oj, det är ju riktigt, riktigt bra ju. Yes, det är, det är mycket därför jag vill börja Streama också själv Ja för att kunna just göra sådana saker gör göra lite skillnad. Ja, oh, men precis. För någonting bra. De mest sedda spelen under 2015 av fansen då var League of Legends, Counter-Strike GO, Dota 2, Hearthstone, Minecraft, H1, Z1, Destiny, World of Tanks, World of Warcraft och FIFA 15. Hmm. Uh, och här kommer en nyhet som jag fick reda på för bara ungefär en timme sen som släpptes via uh, Bethesdas hemsida. Uh, det kommer Addons till Fallout 4. Ah, cool. Helt nya. Uh, som kommer heta Automatron, Wasteland Workshop och Far Harbor. Uh, Automatron kommer uh, kosta ungefär 10 dollar. Uh, och de förklarar den så här: The mysterious mechanist uh, has unleashed a horde of evil robots on the Commonwealth, uh, including the devious robobrain. <laughs> Hunt them down and harvest their parts and build uh, and mod your own custom robot companions. Uh, choose from hundreds of mods, mixing limbs, armor, abilities and weapons uh, like the all new lightning gengan Uh, even customize their paint schemes and choose their voices. Uh, wasteland waste, waste Workshop kommer kosta 5 dollar och det skrivs som följande: uh, With the Wasteland Workshop design and uh, set cages to capture li live creatures from Raiders to deathclaws. Alltså du kommer kunna fånga Deathclass. Nej, klart. Vad ska vi göra med dem då tycker de? Det följer här. Oh. Tame, tame them or have them face off in battle even against your fellow settlers. What the Wasteland Workshops uh, also includes a suite of new design options for your settle settlements like Nixie tube lightnings, li lightings, letter kits and taxidermy and more. <laughs> <laughs> so att man kommer också kunna stoppa upp djuren man fångar och ha dem som statyer. Ah vad fan. Yes. Uh, och den sista, Far Harbor, den dyraste delen som kommer kosta 25 dollar, uh, beskrivs. Uh, a new case of Valentine's uh, de detective agency leads you on a search for a young woman and a secret colony of synths. Uh, travel off the coast of Maine to the mysterious island of Far Harbor, where higher levels of radiation have created a more feral world. Navigate through the growing conflict between the Synths, the children of Adam, and the local townspeople. Will you work towards bringing peace to Far Harbor? And at what cost? Far Harbor features the largest landmass for an add-on that we've ever created. Filled with new factions, quests, settlements, lethal creatures and dungeons. Become more powerful with new higher level armor and weapons. The choice are all yours. <laughs> så att. Äh, godis för, för alla, för alla Fallout-fans. Här. Mm. Mm. Och det var det jag hade. hade du något, har du hittat något mer? Eller, Nej då, något det är faktiskt det? bra där för min skull. Eller för min del. Äh, det var äh, just det. En sista. Äh, jag hade glömt det med, med, med Fallout. Mm. Äh, på efter allt det där med. DLCn så skriver uh, Bethesda att And more important that this is, the, this is only the beginning we have plans for more More than 60 dollars worth of new Fallout Adventures and features throughout 2016 Ooh. Uh, Och allting vad nyhets uh, som, som kommer hittar ni på Bethesda.net. Jag, jag kommer även fixa en länk, såklart. Mm, mm, perfekt. Till, till det. Och det var nyheterna. Du hade comics att ta upp. Ja, eller, ja inte, kanske inte så många specifika så, utom mer så här: Att ni som faktiskt gillar Deadpool och allt det här då, borde faktiskt skaffa Marvel Comics-appen. Och kika in, kika in där för att de har väldigt mycket rea på just Deadpool och allt möjligt som har med honom att göra nu här i dagarna. Bland annat en hel del lösnummer för 10 kronor styck. För er som inte har varit inne där så mycket så de brukar väl ligga på mellan 20 till 50 kronor styck beroende på hur nya tidningarna mm. är. Och sen Precis. kan man också få tag på lite olika samlingsalbum. Med Deadpool också, från alla, alla möjliga olika liksom, serieuniversum Eller vad, man, vad kallar man det för, de mm. olika ja, också så att säga precis. För jag tror att där varierar priset lite mer tror jag. men det är ganska mycket rabatt på dem också Så att jag säger mm. gå in och kika, för att det, det finns en hel del där Och jag har köpt i alla fall en, jag kanske har spenderat i alla fall en, nästan 200 spänn Så att jag har en del tidningar att kika på nu om inte annat Ja, lyssna på Färna nu små småbarn. Ja, det tycker jag. Absolut. Gå in och läs lite serietidningar nu. Det tycker ja, jag. Absolut. Eh, var är det, det du hade där? Ja, det är det faktiskt. Det, var det du hade. Då dyker vi ner i huvudämnet som är Deadpool, Färnas favorit. Ja, visst du kan väl ta och riva loss helt enkelt vem är Deadpool? Oj Wade Wilson helt klart eh, ja nej men det är väl så här att eh, ja hur, hur beskriver man ens Deadpool så för att, finns det egentligen så mycket Bakgrundsstory mer än att eh, han är en man människa mercenary redan sedan innan Får... Mm. Ja, han är väl eh, någonstans där som eh, letar upp folk som ska tystas mer eller mindre ja, Precis, precis ja. Eh, Får cancer, obotlig cancer dessutom Får erbjudandet att bli av med den eh, Allt är väl kanske inte helt svart och vitt eh, Blir utsatt för en jävla massa experiment Och ett, om inte jag har helt fel ute så Det heter väl Weapon X va? Mm. Där det börjar, sen stöter han på Nu kommer jag inte ihåg vad den jävla läkaren heter Ajax Pre Ja precis, precis Francis. Ja. Precis, precis mm. Och där går det väl Ja, det är väl inte Som väl egentligen är mer av en Erkenemesis till Deadpool Ja, exakt Exakt mm. eh, Där han blir utsatt för En jävla massa experiment På alla möjliga konstiga vis skulle jag säga vad är det de försöker mm. göra? Han blir ingesserad med. Vad, vad är det de säger? Jag vet inte om de. Det är, ingesser... det, det är väl någon sorts bedrog som de. Ah, ja, men... Eller, som ska typ ta fram hans. Ja, äh, så... ah, precis. Som söker upp hans muterade gener. <laughs> exakt, exakt. Som var... inte än har visat sig. Precis, och om det finns några förstås. För det är, ju, det är det ju ingen som vet. Nej. Och sen utsätter de honom för enorm stress ja, i, precis. I form av ren tortyr ja, Skulle jag kalla exakt. det för Exakt. Och det här är väl egentligen hans origin story Både i filmen nu som kom ut Och mm. sen tidigare med I alla fall den jag vet om i, i serien i, I comicsen också no... Ja men alltså i, i X-Men uh, Där var med först mm, mm. Uh, Filmmässigt som inte var en comic då på Nej, nej, sättet, men precis tecknad. Där utsätts han, utsätts han ju också för typ Tortyr, mm. mer eller mindre mm. Absolut Men han avbildas ju på fel sätt Ja Exakt I och med att han har liksom en jänsydd mun och allt vad det nu är Ja man, man skulle väl kunna säga att det var en liten fail där En eh, liten då, ja Precis Uh, men i, i, det är väl egentligen vem, I grund och botten vem man är Och mycket mer än så vet man väl inte om honom heller egentligen För sen, mm. sen tar ju liksom Hela den här Deadpool alltså, Sen blir han liksom bara Deadpool Helt enkelt egentligen Och mm. sen får man inte veta så mycket mer om, om just Wade Wilson i sig Ja nej precis Det är, det är väl så också Som jag har förstått det hela Mm mm utan det är som liksom, han, han. Han är bara Deadpool ja. eh, som har en humor sällan skadad. Precis. Eh, trots all eh, tortyr och allting så lyckas han ändå. Snarare att han, han har ju alltid haft eh, lite så här slapstick humor. Mm, mm. Men hans humor blir ju lite mer morbid Ja, verkligen, verkligen När han blir Deadpool liksom, ja. Efter allt tortyr och allting Ja, men precis, precis Nog för att han var ganska Brutal innan Som Mörk som Ja, absolut blir han, bara, han blir ju bara värre I och med att hans ego stiger Och hans personlighet Eller snarare hans Vad heter det? Eh Ja just det hur, Vad tänker du på Eller hur tänker du Det är som att han, att han, han stänger av allting ah, Ja, du, äh... Och, han, och han, blir, han blir typ Psykopat med? i min mening Ja det är väl Ja precis ah. han, han, han gömmer sig nästan bakom humorn på något vis På, på det sättet jo, Och som sagt den blir mörkare Men det har ju skulle kan jag tänka mig att det har en hel del med vad som händer i huvudet på honom. Ja, det han, blir ju också han, ha, mörkare, om man alltså säger så. Wade Wilson försvinner ju. Exakt. Mer eller mindre med tiden. Ja. Eh, och eh, han, blir dead, han blir Deadpool. Mm. Det, är liksom, det är så han är. Han, visst, han vet ju själv, han heter ju Wade, mm. men han kallar sig inte för Wade. Nej, nej, precis. precis. Det är, liksom, det är ju typ Cable och, och eh, Wolverine. Ja, eller hur? <laughs> som, och, och, och såklart Peter Parker. Ja, ah, det självfallet. För Wade. Eh, och är allmänt sura på honom, jämt. eller mindre. Ska Va? vägen. Vad menar du? Nej, väl det är det. Är, det är. Eh, vad tyckte du om filmen? Alltså, jag är så delad. så? Ja, alltså. Det är fortfarande oh my god, min hjärna sprängs av awesomeness. Mm. Men jag har ju lite, lite synpunkter på det som de hade kunnat fila till lite bättre. Uh, då får du se till att inte spoila Ja, någonting. precis. precis. Men jag har lite som... är, som, det, är nog inte, det, det blir nog inte så mycket spoiler, spoiling. Det blir inte spoiler alls faktiskt skulle jag säga. Utom snarare så att det jag har som jag skulle vilja Mm. har sett lite mer utav är ju faktiskt äh, lite mer uppbyggnad bara skulle jag vilja säga. Hur då menar du? Av egentligen allt. Både om, av honom själv och mm. vad själva storyn i filmen skulle bli. Ja, alltså, det, det hela är ju mer eller mindre än Ja, revenge story mm. Absolut, absolut, det, det är jag med på Men jag tycker att man hade Eller om man säger såhär då Jag hade velat haft mera sympati för honom Och his kas Om ja. man säger Men jag, jag, jag tyckte ändå att man fick det på något vis A, Ja, jo då, alltså jag är med Men jag hade nog velat haft jag skulle hade nog vilja ha haft lite mer faktiskt. Ja, jo, ja men absolut. Filmen kunde också ha varit typ en halvtimme till. Ja, liksom. Absolut, absolut. Men om om jag ska bara för, för att just få in just den biten Precis, precis. För om jag ska vara liksom helt ärlig så vad jag får det härifrån är mycket mm. att jag tyckte det här var skitkult. Vi gick och kollade på bio, men jag hade sambon med mig som. Mm. Alltså, hon vet ju bara. Hon vet namnet. Hon vet mm. hur han ser ut. Eh, sen är det egentligen ingenting mer än det. Mm. Mer än vad jag har berättat och hur. Liksom, ja, men kanske jag har berättat någonting om någon comic någon gång. Eller någonting sånt där. Men, och, men det var henne, det, det var liksom hennes idé efteråt att. Hade vi haft lite mer uppbyggnad av vem personen faktiskt är. Vem är den här Wade Wilson mm. bakom masken? För att det är ändå där vi börjar på något vis. Ja men så är det ju och så, och, och så, så att som origin story så blev det lite Kortfattat Precis, precis lite, lite för kortfattat Exakt, och jag menar jag som vet Och jag som ändå har läst en hel del Tidningar och en hel del sånt Om honom mm. Så jag förstår ju och jag fattar ju Ändå en hel del Och kan ändå läsa in en del mellan raderna mm. Men det är ju alltså Så mycket vet ju inte alla som gick och tittade På den här filmen nu när den släpptes mm. Ändå men mm. helt uppenbart så finns det ju fler än jag som tyckte det var stört bra också men... Ja alltså det, det är ju ändå trots de små små bristerna mm. Måste jag sticka ut taken och säga att det är den bästa Marvel-filmen hittills Absolut, utan tvekan Eller snarare, det, det är den bästa Marvel-baserade filmen hittills mm. Absolut, det, jo men det håller jag med om Och just det här ändå det fanns hela, t man satt ändå hela tiden och försökte hänga med på precis allt som hände på skärmen också. Mm. För det var inte bara liksom eh, karaktärerna i filmen, man ville se allt annat runt omkring också samtidigt. Som till exempel? Mm. Utan att spoila. Ja, precis. Utan att spoila. <laughs> Jag säger bara, ni som tittar på den, häng med. Sitt inte och... Såsa, utan häng med. Nej, utan det, det, alltså, det släpps ju referenser var 50 minuter. Exakt. Och det som tyckte liksom, jag var coolt Riktigt som, coolt Ska man se en Marvel-film uh, som Deadpool, då ska du veta precis vem Deadpool är innan du går och ser den. Det tycker jag också. Jag, jag tycker verkligen, ni som ändå lyssnar på oss, det är värt. Att läsa på lite grann innan För att det ger ja, så verkligen. mycket mer Skulle jag säga Och Läs då inte på om filmen utan Nej. läs på om karaktären Deadpool, Exakt. vem är från början I serietidningarna Precis. För det kommer som sagt det, det, det droppas referenser Hela tiden mm. Första referensen kommer typ Efter 30 sekunder i filmen ja. Eller hur, ja, det är fantastiskt I, i öppningstexterna bra. liksom Sen, Men hur, vad är din generella Tanke om filmen då Danne? Som sagt, det är den bästa Marvel-filmen <laughs> hittills. Eh, nej, men jag gillar den som fan faktiskt. Ja. Eh, jag har ju inte varit den där jättestora Deadpool-fanet stora Deadpool innan. Nej. Men jag är det nu. Ja, men det är härligt att höra, tycker jag. Eh, jag kommer definitivt se till att köpa mera comics. Mm. Mm. Eh, så, att man, så att jag får lite mer just den där bakgrunden, vem han egentligen är. Ja, ja men precis. Det, det är verkligen det jag längtar efter nu också. För just... Som jag pratade om tidigare, att de har lite rea och sånt på hans mm. tidningar nu. Så har jag köpt mm. eh, hans, inte origin story, men alltså hans first appearances överallt mm. i stort sett. Har fått ihop, jag tror det är 8-9 tidningar i ett samlingsalbum. Bland mm -hmm. annat är hans första first appearance i The New Mutants heter de, vad tror jag? Och, yes. Eh, nummer 98 tror jag det är. Där. Jag, jag vet inte nummer, men jag vet att det är uh, New Mutants. Ja, jo då, jag är ganska avfasiken, bara för att jag vill inte åh, jag vill inte bli utskrattad. Det går att klippa, här. vet du. Ja, men jag ska inte bli utskrattad <laughs> här. Jo, 98. Perfekt. Ja, du ser det. Ah, någonting minns man ibland. Mm. Eh, och det är inte mycket till tidning så, men det är coolt. Just, jag försöker liksom hitta så mycket tidigt som möjligt för att försöka få så mycket bakgrundshistoria om honom som möjligt. Ja, precis. Som sagt, det är det jag också vill få nu mm. lite mer. Mm. Och om vi ska alltså, gå in på en. Ögonen öppnades för Deadpool när spelet kom. Ja, ja. Och man såg hela spelet på så Let's Place mm. mm. på, på, på, på nätet. Och så där. Så att, sen den sa man liksom hela tiden: var det så här, Vem är egentligen Deadpool? Men när det verkligen kom den här första testfilmningen eller vad man ska säga mm, som mm. de släppte som en liten teaser då blev man ju ännu mer så här vem är egentligen ja, Deadpool exakt, exakt och sen så har man liksom gått och läst på lite liksom pö om pö vem han är och, och ja, va, va, varför det är som i spelet just det där ständiga bråket med Cable, ständiga bråket om vem som är mm. bäst, han eller Wolverine <laughs> exakt och just att de får in mycket av såna referenser i filmen är, var riktigt roligt. faktiskt. Mm, mm, ja, verkligen. verkligen. Ja, det, det, de prickade väldigt mycket rätt. Ja, det tycker jag. Absolut. Ja, men det var, jag måste säga att det är så många grejer man måste checka av att de lyckades så fruktansvärt bra med. För det är lite ja. nästa grej, eller nästa sak jag skulle vilja fråga dig om, Danne, egentligen. Mm. Vad tycker du om castingen, castingen då? Jag gillade inte... Uh, the Gentle Giant. Ja, <laughs> ja det kan jag. Ja. <laughs> jag förstår. Uh, den kändes lite fel mm, mm. på något vis. Jag vet inte varför. Men, alltså, man har ju sett uh, Colossus som faktiskt är med i filmen. Uh, det, det får man faktiskt säga. Ja. Uh, Colossus är ju med i filmen. Och han har ju varit med i tidigare Xbox. Uh, ex, nu Xbox. X-Men heter det. Ja. Uh, X-Men-filmer uh, som Ungrab. Mm. mm. Uh, och då är han amerikan. Mm. Ja. Det är han inte i Deadpool. Ja, så jag säger inget mer än så. Nej, precis. Ja, så då kan... blev då jag första gången han började prata var så. här. Vad? Jag kan faktiskt hålla med där att jag reagerade på det. Men eh, jag är ännu mer nyfiken. Vad tycker du om eh, Mr. Ryan Reynolds då? Han är ju klippt och skuren för den här rollen. Ja, ah, han är så fantastisk. Alltså, det är... Ja, faktiskt. Ah. Det, det, det, alltså, han, han föddes för att göra den rollen. Exakt, och jag tycker det är så sjukt snyggt ändå. För att... Och jag älskar hur han driver med sig själv Exakt. hela filmen. Ja, ah, det är fantastiskt bra. Det är som, han, han, han liksom drar i liksom, ja ah, men tidigare filmer, ja. Alltså, vi, vi, vi säger inte mer Han driver med sig själv under ja, hela filmen Exakt exakt. Inte bara som Deadpool eh, och, och jag ska ändå, måste ändå ge en eloge För att, som alla Det vet alla ändå hoppas jag och tror Att eh, Wade Har ju Slash får ju En hudsjukdom Ja. Det är ju inte att spoila egentligen. Nej, det är inte att spoila. utan det så, Vet man vad Deadpool ja. vet man att han ser för jävligt. Exakt, och det är dit jag vill komma. Ja. Att Ryan Reynolds gör det ju så jävla bra utan att ha sitt utseende. Ja, Måste jag ändå Faktiskt. säga. Alltså för att det är, Hans röst är ju perfekt för karaktären. Hans. Ja, herregud. Alltså, ja. Det, det är ju liksom det som är, funkar. För att det är ändå en kille i en mask. Nick. Mm. 80 av filmen. Ja, lätt 80 av filmen. Ja, och då gör han det, och då tycker jag fortfarande att det finns ingen. Jag, jag kan inte komma på någon som skulle göra det bättre. Mm. Så därför Nej, tycker jag att han jag, har jag håller lyckats, med, han har ju lyckats Helt, fruktansvärt lätt. bra. För att i andra filmer så kan man ju ändå tänka så här: Ja, ah, visst, han fick en mask på sig. Var, hur mycket mm. till skådespelare, skå, skådespelare är han. Men med det han gör med sin röst, alltså bara det gör det hela, alltså det höjer hela filmen och alltihopa så alltså fruktansvärt Jajamän. mycket. Nej, jag håller med, jag håller ja. med, fullständigt. Sagt, det, det, det, var hans roll. Exakt, absolut. Det var hans film, absolut. Så att, ja. jag, jag, jag är nöjd med, med, med castingen mm, faktiskt ja. mer, mer, eller mindre. Ja, härligt, härligt. Och jag gillar hans som spelade Ajax för han var inte så här, var ingen jag kände igen så här, jättemycket, Nej. Utan mer okänd och, och gör ändå ett fruktansvärt bra jobb Som, som Psycho liksom. mm, mm, Ja verkligen Så att, ja, nej, men, eh, Fem av fem skägg ah, det mig. Absolut mm. Det får nog till och med fem och ett halvt av fem <laughs> Om mig skulle jag säga Ja Så att nej, det är verkligen Det är absolut värt att gå och, ni, och titta ni på Ni som inte har sett den än gå och se den Dock ska jag lägga in en liten sån här grej Dock ska jag mm, säga mm, det är ju stört, blodigt dock. Kan ju vara bra att, ja. veta, kan vara bra att veta om innan ja, man men, går till bio. Alltså, går, går man och ser det när man säger, ja, men det, det är liksom 18 på mm, mm. Ja, Vad tror ni? Ja, jo, absolut, absolut. Men jag tänker mer bara det säga. Det är en R-rated movie. Liksom. Absolut. Jag kan bara säga att jag reagerade på det när jag satt där ändå. Mm. Inte för att det var liksom. Eh, det var ju absolut inte out of character eller någonting sånt. Nej, men det var liksom precis. ändå. De har ju... det, det är mycket bara, det kan jag säga. Och, så, och det kan vara bra att vara medveten om mm. ändå. Så man, alltså inte blir, så man inte får det allt för mycket liksom kastat i ansiktet på när man väl kommer dit. För det kan bli lite mycket, skulle jag säga. För den, lite den reaktionen fick jag av sambon också. att det, det, det, det var en bra film, det, det tyckte hon absolut. Men det var mycket blod. <laughs> det var jättemycket blod. Ja, så det är därför jag bara <laughs> och Det var väldigt detaljerat. Ja, exakt, det var ju väldigt snyggt gjort också mm. som gör det hela lite äckligare på något vis eller hur man nu ska ja, Absolut. svårt att förklara, men bra att veta om. Det är mycket just att, de, det, så, just att det är så snyggt filmat i så snygga vinklar mm. och närbilder och... Precis, precis. Mm. Men ja, det är mycket blod, det ska ni ha klart för er. Ja, exakt, exakt. Så ni, ni som är känsliga för blod kanske inte ska gå och se den? Nej, precis. Ni, då kan ni kanske hålla er till serietidningarna som även de är blodiga, fast ja. på ett annat sätt. Ja, men precis. Det är, ju en helt, det är ett helt annat sätt att se saker och ting röra sig eller faktiskt ramla ihop eller faktiskt Ja, ja du tänker på den, okej. Okay. Ja. Ja. Jo, jo, precis. <laughs> kan man ju oh, säga. Men precis vilken du menar. Ja, det, det är lite skillnad på det och faktiskt se en ritad 2D-bild. Det är allt jag kan ja, säga. Eller absolut, säga. absolut. Så är det. Uh, ska vi ta och lyssna Vad, vad, vad uh, våra lyssnare mm. Tycker om Deadpool Absolut tycker jag det uh, Boffe Eriksson Fredrik Skriver därför jag gillar Deadpool är för att han gör som han vill mm. uh, Vill han hjälpa någon Så gör han det uh, och vill han inte Så skiter han i det Ja, precis. Uh, han är mera än Andra hjältar däremot för de måste Hjälpa uh, andra Eh, och just i den mänskliga naturen, som jag sagt, så är vi. Kan vi vara ganska själviska? Ja, ja precis. Eh, han är som många vill vara i verkligheten. Hmm. Ja. Eh, den roligaste och mest referenstäta filmen på bra länge. Det enda som jag saknar var rösterna i hans huvud. Mm. Eh, annars helt underbar Där måste jag faktiskt hålla med, Boffer, faktiskt. Men jag, jag tror det kommer kommande filmer, för liksom här har han pre precis blivit Deadpool. Ja. Och han blir ju mer och mer Involverad i sig själv mm, mm. Eh, Och kampen om Vem han egentligen är Exakt. Jag kan, jag kan köpa, köpa Ditt svar där faktiskt för, det, för Jag håller samtidigt med Boffo också Just det här Vet man vem han är sedan tidigare Så är mm. ju det lite halva grejen Med honom Precis. Så att, nej, men, jag, men dock så Jag köper, köper ditt resonemang också där Just att vi, vi får nog se Vad som komma skall liksom Mm. Eh, Herman Mattsson skriver Jag har aldrig följt Deadpool tidigare Hörde om han första gången I X-Men Origins Wolverine Senare har eh, Senare även sett karaktären Hulk versus Wolverine filmen Den, den tecknade alltså mm, mm. Eh, Ryan Reynolds verkar dock vara En klockren träff som Deadpool Nu när man läst på lite mer Ska ju att de involverade X-Men I filmen på olika sätt. Mm. Eh, och det vore kul att se eh, han tampas mot andra superhjältar. Mm. Mm. I, alltså i kommande filmer eller så. Karina eh, Nygård skriver också Tyckte han Ryan Reynolds var utmärkt i rollen. Svårt att se någon annan som Deadpool då Reynolds har lite den attityden. Exakt. Oh. Mm. Exakt. Och jag ska ju ändå, måste ju ändå hålla med där också lite grann det här. Att det skulle vara coolt att se honom möta andra Mm. för att det är ju också lite hans grej också i serien. Ja, alltså, de måste ju involvera Wolverine exakt, exakt. och satt man kvar till eftertexterna efter så vet man en del också mm. Mm. Eh, vad som komma skall, men jag säger inte mer än så jag säger bara, <laughs> sitt kvar för det är en Marvel-film då mm. måste man sitta kvar Ja, precis precis. För det avslöjas alltid någonting Antingen mitt i eller efter Känner vi oss nöjda så? Med Deadpool? Ja. Har någon mer tillägga? Nej Eller jag måste få säga det bara Jag skulle ju vilja, alltså, vilja se honom, se honom möta eh, Sp Spidey också, faktiskt Ja, Peter Parker Ja, ja det, det... Mm. Alltså, det, det känns ju som att Deadpool kan komma och göra lite cameos ja. i olika filmer framöver. Det, skulle, det är något jag skulle vilja säga. Faktiskt. Ja, typ, lägg kommande honom... Spindelmannen filmer, typ kommande Spindelmannen-filmer, typ kommande X-Men-filmer. Precis, lägg honom bara i bakgrunden eller vad som helst. Låt han bara dyka upp, vara med i fem minuter. Det, ja, precis. Det skulle göra så sjukt mycket, verkligen. Absolut. Det, just i uppbyggnaden av honom också. Att bara så här, släng in han där och släng in han där. och Låt han vara med där lite grann. Liksom. För det, mm. det är så hans... Det är så han funkar i serietidningsvärlden också. Han finns ju med överallt. Verkligen. Mm. Och det är ja, något visst. jag skulle vilja säga som jag skulle tycka var riktigt häftigt faktiskt. Jag, jag håller med till fullo. Mm. Sen gillar jag också att eh, jag läser ju faktiskt den här nya serien som kom nu. Eller som man har börjat skriva och släppa nu i år. Den här uh, Spider-Man-Deadpool. Där andra numret släpptes här i förra veckan tror jag, eller något sånt där. Mm. Där de två liksom kör ihop om man säger. Mm. Och de. De två karaktärerna är ju inte jättelångt ifrån varandra egentligen. Ja, no, nej det är de ju faktiskt inte. I, nej, är i, i. I, I mitt huvud så är ju liksom Deadpool en visst väldigt mycket mörkare men ändå en annan typ av Spider-Man på det vis. Alltså just i ja. komiken och liksom karaktärerna i sig är ganska lika på något vis. Mm. Som jag tycker är, som, som jag tycker är häftigt, och just då låta dem få vara tillsammans och liksom köra ihop. Blir en riktigt cool kombo. Mm. Intressant tanke. Ja, visst. visst. Ja. Väldigt intressant tanke man säger dig. Mm. mm. Uh, ja, och det, det, det, var, var, Ska vi känna oss nöjda med ett pull. Absolut, jag tycker jag. Jag tror inte det finns så mycket mer att säga där egentligen. Nej för då kommer vi bara sitta och spoilera. Exakt, exakt. Jag, är så, jag försöker gå så jäkla försiktigt fram Utan att bara så här spy ut precis allt jag tyckte var så häftigt Men mm. absolut, jag tror vi är nöjda där mm. Då så eh, Nästa avsnitt, då kommer vi ta upp 90-talet mm. eh, Bästa filmerna, spelen, serierna, allting eh, Kan även slänga in musik om ni vill det Om ni känner att någonting som vi bör ta upp Absolut. För det är också att nörda. Eh, och på så vis är det. Eh, veckans fråga. Har du din lista redo? Absolut. Vi tar upp läsarnas, vi har faktiskt fått in en hel del listor på, på, på olika lag som, som de har, kan kunna tänka sig ha i sitt lag. Då. Och veckans fråga var ju, vi slängs in i en arena och vi måste slåss till döden. Men vi får bara ta med oss fem tv-spelskaraktärer, spelbara karaktärer och inte NPCs som vi har i vårt team. Vilka väljer ni och varför? Eh, Tobias Läsker eh, inleder De jag skulle ta med mig in i en arena skulle vara Commander Shepard från Mass Effect En stark och bra ledare Deadpool Ja, ifrån Deadpool mm. en, en bra tank eh, Morgan eh, ifrån Dragon Age, Dragon Age Origins Alltid bra med en stark mage Och någon som inte är rädd att öppna käften Där har vi Deadpool också ja, visst. Kratos, God of War Alltid bra med folk som kan göra Mycket skada mm -hmm. Och Son Goku ifrån Dragon Ball Om det går åt helvete för de andra Kan han, han wipa allt mm -hmm. Helt okej okay lag Jag kan inte se Morgan där Däremot, hon, hon pratar mest Tycker jag. Eh, Hunorsoltan Turman skriver Alien och Predator eh, de, får, de får ta två platser bara för att de är så coola eh, Master Chief John117 ifrån Halo tuff och bra med alla skjutvapen Rafael ifrån Turtles, humoristiskt så det blir lite lättare mellan allt blod pauserna. <laughs> samt Sonic the Hedgehog jag vet inte vad han ska tillföra till gänget så han får vara maskott. <laughs> Maria Lundström har också en lista. Ezio Auditore da Firenze ifrån Assassin's Creed. Sneak skill, parkour-kunnig, samt en arsenal av vapen och närkampsstilar. Eh, Master Chief, John 117, hon också från Halo. Eh, för att det är Master Chief. Eh, Lara Croft, Tomb Raider, stark, rörlig, pricksäker. Eh, Marcus Phoenix från Ghost War, badass. <laughs> Cloud Strife, Final Fantasy, eh, som. Ja, hon ska ha någonting att titta på också. Ja, ja visst. <laughs> Eller hur var det? <laughs> <laughs> ja, säger då. <de. laughs> eh, Fredrik Paul Eriksson har också klart att också skicka in en lista och han skriver eh, Deadpool, Wolverine, Bayonetta, Motoko Kusanagi ifrån Ghost in the Shell och Super Mario som mest ska vara en maskot. Jag gillar ändå att alla antar att de kommer att klara sig på tre eller fyra gubbar bara. Äh, precis, precis. Och här, äh, men vad fan vi slänger in en äh, maskot här på sidan bara för att äh, <laughs> det är exakt för, så. Att, för att det är klart de andra fyra kommer att spöra skiten ur allt. Äh, här kommer en, en lite uh, mera Eh, genomtänkt lista faktiskt mm. Björn Karlsson har skickat in Här kommer mina fem Försökte tänka lite på att få eh, Ett bra lag också Och inte bara massa individer <laughs> Han börjar stenhårt Med ja. Kratos från God of War för att Förhåll till råstyrka i laget Han fortsätter med Predator Från Alien och Predator serien eh, Någon som kan smyga omkring Och även ta hand om motståndarna På långt håll Laura Croft från Tomb Raider, en stark kvinna som kan styra upp mitt lag, rörlig och livsfarlig. Duke Nukem från Duke Nukem-serien, för att lätta upp stämningen med låga skämt och stora explosioner. Max Payne avslutar han med och skriver, måste ju ha någon som kan berätta historien med inlevelse om hur vi segrade efteråt. Sen att han är en jäkel på att bara röja runt gör ju inte saken sämre. Mm. Mm. Mm. Intressant lag. Ja, verkligen. Mm. Det var en liten tanke där bakom faktiskt. Jaha. Mm. Ja. Vad, vad, släng in din lista då. Oj. Jo, men min lista börjar ju ändå med självklart Deadpool. Självklart. Mm. Bara. Det, han måste ju bara vara med. Sen var han egentligen... Till, för på det viset kan jag faktiskt inte, alltså mer än att han, han är ju bara badass. Så att. sen lär vi ha Master Chief med också, tycker jag. Mm. Från Halo, det bara, jag vet inte, det är samma där. Jag tror att min lista är lite mer så här, fan vad balt det skulle få vara att kliva in med de här människorna i en arena, överhuvudtaget. Bara, mm. bara tänka att det här laget är mitt, liksom. Mm. Eh, sen... Eh, har jag också tänkt i samma som många andra, bland annat Björn Karlsson, att eh, Kratos lär för följa med också just för att få in lite, bumpa upp muskelstyrkan lite grann i laget om inte annat. Mm. Sen, eh, ska vi se, det var, det var de tre. Mm. Oh, sen måste man ju välja noga på resten liksom. Så, för att man, så man faktiskt får in lite uh, Hmm. Så jag skulle vilja ha in Hulken, men han, har han ett <laughs> eget spel än så länge? Ja, det har han. Ja, ah, men gud yes. vad bra. Då kör vi, då... Det spelar ingen roll ifall fall om att eget spel, bara de är med i en spelserie. Ah, Okej, okay, ja, ja men, då, så. Ja, men då, får ju, då får ju självklart den gröna mannen också följa med. Mm. För då, om inte annat, så ökar ju muskelstyrkan då, om inte annat. En, en aning va? Ja, lite grann så där Annars så petar man ju bara lite extra på honom. Så, <laughs> så kommer du ju. Sen, man upp honom. Ja, precis, precis. Och sen... Iron Man-style. Sen bara för att det är coolt så vill jag ha det spelar ingen roll vilken men en av törtlarna med. Mm. Eh, helst av allt eh, vad heter han? Michelangelo. Mi Michelangelo. Ja. ja, orange. Precis, orange. Det, det skulle vara mitt lag. Faktiskt. Mm, okay. Och som sagt så Som Deadpool, ni hör så är Master det Master Chief, Hulken Jag måste skriva upp allting här <laughs> Så jag har det uh, Deadpool Master Chief Hulken Kratos och Michelangelo Michelangelo Inga maskottar här inte Nej precis Ja, ah, Michelangelo då, som, är, <laughs> som kan vara lite mer åt det hållet. Sant. Och mitt lag. Jag börjar med Yoshimitsu ifrån Tekken. Mm. Eh, han har kraften i sitt svärd att sno andras krafter genom att röra vid dem. Ja, men det var en jävla att ha tänkt igenom ordentligt Han här. kan även teleportera, samt Ooh. är martial arts mästare. Den är tung. Mm. Är det fyra maskotar nu efter det här, Danne, eller? <laughs> nej, nej, nej, nej, nej, nej. Superstar Mario ifrån Super Mario. Mm. Odödlig döder allt vid minsta touch och kan inte bli rörd mer än om man själv störtar mot sin död ifrån väldigt höga höjder. Mm. Uh, Dovakin, Elder Scrolls, Skyrim. Med sina ja. krafter kan han tillkalla drakar, bli supersnabb, stänga in sina fiender i isblock, bränna dem till döds, elektrifiera dem. Han kan smyga så tyst att han inte hörs, samt vråla dem till tystnad eller helt enkelt döda dem bara med sin röst. Ooh. Vi fortsätter med nummer fyra. Superman! Eh, mer eller mindre oförstörbar om nu ingen har kryptonit med sig eller runt honom. Eh, basically en gud, med laser som skjuts ur ögonen, breath omänskligt stark, samt i stort sett lika snabb som ljuset. Åh, oh, ja. Oh. Jävlar. Eh, vi avslutar med vad min lilla maskott är. Han är inte så jävla liten utan det är Duke Nukem. Mm. Eh, backup som lägger covering fire när det behövs. Har inte bara en vass tunga utan även tunga vapen. En, en oerhörd steroid rage och stenhårda knogar. Ja, oh, det är en jävligt bra lista det där, Lanner. Jävligt bra lag. Mm. Hm. Jag säger ju inte att jag är slagen, men fan, det var, ja, snyggt, snyggt. Ja, jag har tänkt på den där hela dagen. Ja, det kan jag tänka mig, jäklar. Jag känner att det, mitt är ju fortfarande så här, det, är bara, det skulle bara vara, få vara så awesome. Mm. Även om vi skulle dö två sekunder senare så skulle det vara så awesome och få kliva in i matchande tröjor med de <laughs> här fem. Oh yeah, oh yeah. Team Black, Team Red, Team Orange. Ja, <laughs> oh, det är coolt. Ja. Faktiskt, det, det, jag, jag hade velat sett dem här i ett spel ja, alla de här lagarna. Ja, verkligen för fan vad coolt, det skulle vara att ställa ja. mot varann mm. <laughs> Det här var riktigt, riktigt coolt faktiskt eh, Och ni kan faktiskt vara med i en liten tävling vad gäller det här mm. eh, Vilket lag tyckte ni var bäst? Eh, alltså, tävlingen går ju ut på att ni ska rösta på ett lag Eh, ni ska skriva in och motivera varför vårt lag ska vinna ni skickar det alltså till abitadarnes at eh, och kommer ihåg såklart att skriva ert namn och såklart adress om vi ska nu ska kunna skicka Tror trodde ni skulle få ett avsnitt utan Mikko Jag trodde ni skulle få vara utan mig <laughs> Har ni inte förstått att det är jag som är Onda hjärnan bakom hela det här Nej, <laughs> förlåt uh, Tänkte komma in med min lilla lista här på Vilka jag vill ha med i mitt team Så att ni kan få rösta på mig också Först ut så tänkte jag Munken från Diablo han är lite healer, lite buff och han kan Teleportera sig, kommer snabbt fram och tillbaka Kommer runt Kan ta sig fram till mina snuppar, healar dem Och sen bara dra därifrån eller ge dem en buff eller vad som helst. Helt klart munken Sen är det Samus från Metro Prime Stenhård brud Som är en riktig killer machine det jag säger hennes största tillval Är att hon har sin Morphboll Hon kan göra sin boll, ta sig fram Var som helst, smidigt, snabbt Sen hoppar de upp och kör sina kanoner och bara skjuter sönder allt och alla. Efter det då, Dante, Devil May Cry. Hälften demon, hälften människa. Grym på svärd och grym på sina pistoler. Och så har ju sina demonkrafter. Så det, det blir ju inte bättre, det blir ju inte bättre. Alltså. Näst sist jag har det, Pitt från Kid Icarus. Han är min Airborne. Han är där uppe i luften, skjuter sina pilar. Slaktar allt, en pil öga på alla och Dannefarnas figurer. De har inte en chans. Och sist, Kratos från God of War. Hälften gud, hälften människa. Han har dödat gudar ja hur många som helst. Började med Ares, sen har det bara klättrat upp. Och han har ju som sagt, hur mycket vapen som helst, han har specialkrafter. Han har också vingar som han kan flyga fram en bit och Nej, äh, Kratos är helt klart en av de starkaste i det här teamet. Som sagt, jag har Munken från Diablo 3, Samus Metroid, Dante, Devil May Cry, Pete, Kirikers och Kratos God of War. Rösta på Nico! Rösta för att jag är mäktig! Så att abitanöverness att gmel.com motiverar varför just vårt lag ska vinna. Absolut. Vi kommer även såklart skriva upp våra lag på både Facebook och i bloggen. Så att ni kan gå in och läsa där Och sen eh, rösta mm, mm. Eh, Ni har på er fram till Söndag 21 februari Alltså den här Söndagen som ni har alltså eh, Fyra dagar på er då mm. Ungefär Från att det här släpps eh, Och röstar man mer än en gång Så kommer man bli diskvalificerad <härligt> Viktigt, viktigt Härligt Yes. Måste finnas regler eh. Ja, men precis. Så, eh, Färna, vart kan man hitta dig? Oj, oj, oj. Våran eh, Facebook-sida. Och eh, nu har jag inte varit in där på den här veckan bara för det, men eh, Funkis på Twitch. Mm. Så det är alltså twitch.tv slash Funkis? Precis, precis. Mm. Eh, mig kan ni hitta på Twitter som är eh, dunderska Dunderskägg. Eh, ni kan hitta mig på samma namn På eh, Instagram Ni kan även hitta mig via Vår Facebook-sida Och eh, snart även På Twitch, men det går jag väl ut med När det sker mm, mm. Så att eh, Känner vi oss nöjda så? Ja men det tycker jag, absolut Då säger vi tack för den här veckan Ja tackar. tackar. Och ha det bra allihopa, så hörs vi Jingling. Hallå